Jamen, jeg er en af dem, der har været rigtig glad for at rejse til Miami, og øh, hver vinter gjorde en årrække. Men det er simpelthen blevet for dyrt. For dyrt? Det er virkelig, virkelig dyrt. Og hvad, hvad er dyrt? Jamen, det er alt. Det er jo dyrt at gå ud og spise. Det er dyrt at få en, en drink. Øh, det er dyrt at bo. Det er dyrt at lege bil. Øh, det er også relativt dyrt faktisk, sammenlignet med Europa og øh, flyve i USA... Kører med tog er dyrt. Der er ikke særlig meget konkurrence, så derfor så er priserne høje. Det er virkelig noget, man kan mærke, ikke kun når man oversætter til danske kroner. Jeg har haft indkomst i dollars for, for syv år siden, og selvom jeg havde en god indkomst, så er det noget her, hvor jeg vil stusse over, at jeg skulle ud og bruge penge i det omfang, som man skal. Okay, så du holder dig på den her side af landet lige nu? Ja, eller, eller andre lande derovre på, på den side, som er meget billigere i USA.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 Her i saloonen med forskellige gæster, som du kender fra Bergenske, gennem hele året skære igen alt støj og spænd omkring det amerikanske præsidentvalg. Og på den front har det faktisk været sådan lidt en, en interessant uge. Vi har haft det første primærvalg, reelle primærvalg i det demokratiske parti i South Carolina, hvor præsident Biden vandt med 96% af stemmerne. On saturday, just this past saturday, voters went to the polls in my home state of South Carolina for the first official democratic primary, and President Joe Biden took 96% of the votes. 96.2! 96.2% of the votes. Nevada vandt han med, med 90% af stemmerne, og jeg hørte en amerikansk talkshow, late night talkshow, være at sige, at, uh, at uh, det var tæt på 100, og at det også er... Joe Bidens nye valgslogan. Og så øh, har vi jo på, på søndag øh, har vi øh, Super Bowl, bowl City. som jo bliver spændende øh, alene fordi øh, Taylor Swift er på tilskuerækkeerne, Hendes kæreste er med i i, øh, i finalen. Og øh, det har jo givet anledning til nogle kolossale konspirationsteorier omkring øh, på, på højrefløjen, og også blandt nogle øh, republikanske øh, politikere og på sociale medier om, at øh, Taylor Swift vil bruge lejligheden og den store mediebevågenhed til at endorse, som det hedder, og anbefale at stemme på Joe Biden, det tvivler jeg nu på. Men det, det er sådan en spændende uge i, øh, i amerikansk politik. Og så diskuterer hele USA økonomi, de her dage. Og derfor skal vi i dag tale om det her. The was, it's the economy, stupid. Ja, det er økonomien dumme. Det her, det stammer fra en, en debat i 2020 mellem de demokratiske præsidentkandidater. Øh, oprindeligt er, er det et udtryk, der blev lanceret i 1992, da demokraten Bill Clinton stillede op som underhund ved præsidentvalget mod ellers længe meget populære George Bush, der var den siddende præsident. Og det var efter golfkrigen, hvor der skete noget med USA's økonomi, som fik Bill Clintons daværende rådgiver, James Carville, til at finde på det her udtryk. Og Clinton, ja, han vandt jo præsidentvalget i november 1992. Om økonomien dumme igen kan komme til at afgøre et amerikansk præsidentvalg, det er det, vi skal snakke om i salonen i den her uge. Og til det har jeg selskab ved Stambordet af to af de dygtigste mennesker i Danmark til at snakke om økonomi, også amerikansk økonomi. Det er Ulrik Bie, Berndskes økonomiske redaktør. Velkommen i salonen. Tak for Bie. det. Og så er det Thomas Berndt Henriksen, Berndskes erhvervskommentator. Også velkommen til dig, Thomas. Tak. Ulrik. Hvis jeg siger tallet 353.000 til dig, hvad siger du så? Det var det antal nye job, der blev skabt i januar, langt over, hvad alle havde forventet. Og i øvrigt blev der også skabt over 300.000 job i december. Så alle forudsigelser om en dyb tilbagegang i amerikansk økonomi er blevet gjort til skammen. Og I skal nok få lov til begge to lige at snakke om, hvordan det egentlig går i USA. Men lad os lige høre dig, Ulrik, fordi du, har, du, har jo, du skriver om det her hele tiden og taler om det også på Banske.dk Og du var, du var på med en lille analyse af USA's økonomi øh, her forleden. Hvad fortæller jobrapporten for januar så? Den fortæller, at amerikansk økonomi faktisk er bumstærk her ved indgangen til 2024. På et tidspunkt, hvor den amerikanske centralbank har snakket om, om renten, nedsættelser, så er vi i en situation, hvor der bliver skabt over 350.000 nye job i USA, hvor arbejdsløsheden er tæt på det laveste niveau siden 1960'erne, og hvor faktisk lønningerne stiger meget mere, end analytikerne havde forventet. Så alt i alt så har vi et, et bumstærkt arbejdsmarked, og det som den her rapport også gør, det er, at vi har haft rigtig, rigtig mange andre Tal fra amerikansk økonomi, der tyder på, at, at året er startet rigtig, rigtig stærkt. Så det bekræfter et billede af, at USA har det godt, på trods af den højeste rente i over 22 år. USA har det godt, siger du. Du er faktisk også gået længere et sted, du har skrevet, at i virkeligheden, så skal man mere bekymre sig om, om den amerikanske økonomi er i gang med at end om det, vi snakkede om hele sidste år, nemlig at det går ind med en recession. Mener du virkelig det? Ja, det gør jeg faktisk. Der er jo rigtig mange ting, når vi kigger på de forskellige økonomier, det gælder også dansk økonomi, så skal vi se på, hvad er potentialet. Og husholdningerne i USA har samlet set haft en massiv indkomstfremgang de senere år. De har også haft høj inflation, men faktisk er indkomsterne stiget ret meget. De har meget høje opsparinger amerikanerne har investeret rekord meget i aktier, rigtig meget i tech-aktier, øh, som jo har gjort det rigtig, rigtig godt. Og det vil sige, at der er mange flere almindelige amerikanere, som har at de har fået fremgang i deres formuer fra aktiemarkedet. Boligpriserne er stigende. Øh, og så har de jo det, som er enormt vigtigt, når vi taler stabilitet, amerikanerne har kun fastforrentet boliglån, og det vil sige, at de renteforhøjelser, som centralbanken har lavet, har faktisk ikke rigtig haft nogen betydning for husholdningerne, og det er bare noget af det, der gør det stærkt. Så når man sådan kigger på de overordnede tal, så ser det rigtig godt ud i USA, Thomas Bernd. Er det rigtigt? Jamen, de gør det, og jeg synes, at de mere bemærkelsesværdige ting, og vi skal fortælle det lidt anekdotisk. Jamen, så gik vi jo netop sidste år og talte i lang tid om den her inflationskrise, vi talte om, at renterne steg. Og så øh, på et tidspunkt, øh, og det er en del måneder siden, øh, så er, er en af de ting, vi meget gerne vil, det er at prøve at være foran på økonomien. Og så kom Ulrik hen, og så sagde han, det går sgu faktisk. Altså, vi skal passe på, vi ikke taler økonomien ned. Så det, vi egentlig kigger på i en bredere fortælling om USA, er, at USA faktisk i virkeligheden, også sammen med Europa, i rigtig, rigtig mange år har været i en ekstremt stærk forfatning, og sådan set har kunnet holdt ret betydelige rentestigninger uden det har stødet økonomien. Og det, Ulrik siger her, er jo virkelig vigtigt, fordi hvis forestillingen om, at renterne skal forblive... Altså, hvis vi begynder at tale ophedning, så snakker vi reelt om, at renterne kan stige endnu mere. Og dermed så vil de også ændre samtalen om økonomien. Både hjemme i Danmark, men den vil sørme også, hvis folk pludselig skal sætte renten op, ændre samtalen i USA. Ja, for hvad betyder det her for os, Ulrik? Jamen, det betyder tre ting. For det første, så er det, når det gælder amerikanske valg, de er economy stupid. Det viser alle erfaringer fra de sidste 50 år. Det betyder utrolig meget. Det vil sige, går det bedre i amerikansk økonomi, så er der større sandsynlighed for, at Biden kan vinde valget. Det vil sige stabilitet i verden, for at være helt ærlig. Det andet er selvfølgelig, at vi er en lille åben økonomi, der lever at handle med omverdenen. Går det godt i USA, så, så drøber det også på os i form af, at vores eksportvirksomheder får bedre muligheder. Og så er der det tredje og det er, at går det godt i USA, så får vi altså ikke de faldende renter, som rigtig mange danske analytikere har lagt op til. Det gælder i USA først og fremmest, men det gælder faktisk også ind i den europæiske centralbank, fordi hvis man bevæger sig anderledes i tempo, så sætter det sig i valutaen, og det vil man ikke have i Europa. Så det kan faktisk være, at hvis den amerikanske økonomi ud af på den måde, som vi lige står og snakker om her, måske imod forventning, Ja, så kan for eksempel boliger i Danmark komme til at mærke det. Jamen helt klart, og det er rentesporet. Og det, jeg synes, hvis vi kigger også på det amerikanske billede, jamen, så er renten også i USA, og nu siger jeg jo, det er jo ret interessant, det Uller ikke siger omkring, at amerikanerne er beskyttet af de her renter, fordi de har mange fastforrentede boliglån. Men, men det, der jo vil ske, hvis, det er jo, at der er skabt en ret stærk forventning globalt om, at det her er jo at renterne falder igen. Og det er en forventning, centralbankerne selv har været med til at skabe. Men problemet bliver jo pludselig, at hvis vi ikke taler om, at renten skal ned i 3-2%, men den skal op i 5-6%. Og det tror jeg faktisk kan være en faktor, som kan drille i en amerikansk valgkamp. Og det vil for os selv være ret dramatisk, fordi så er det også ved fortællingen om, at renterne herhjemme skal være anderledes. Og når du siger drille i en amerikansk valgkamp, så er det fordi, at selvom Ulrik lige sagde, at de har fastforandret lån i USA, så bliver det jo dyre at købe en bolig, for eksempel. Præcis, og det, det er bare ikke super godt, og, og derfor kan man sige, at stabiliteten måtte også gerne være på rentesiden, og derfor er den her overpedningsfortælling, Ulrik, Har virkelig ekstremt vigtig at holde øje med. Nu har vi så slået fast, at det ser sådan set, altså, jeg ved ikke, om man kan sige at det så godt ud, men det ser buldrende ud i amerikansk økonomi. Beskæftigelsestallene er vilde. Men spørgsmålet er jo, hvordan amerikanerne så faktisk selv oplever det her. Og nu skal vi lige høre et klip, som på en eller anden måde bekræfter, at du, Ulrik, ikke er det eneste menneske i verden, der, der oplever, at ting er dyre i USA. Skal vi høre et par amerikanere fortælle lidt om, hvad ting faktisk koster, og hvordan de oplever det? Housing is an absolute key issue. Um, I work with young people all the time. They can't afford to live in a lot of the cities anymore. I couldn't believe that a burrito costs $16. I mean, the last time I was in Chicago, it was like $12. And now it's $16. I can't imagine actually actively living there. I think it's like coffee is like so much more expensive. Things like that that used to be like three to four dollars are like nine to ten, And it's just like, it's like a drastic shift. Man måler jo på mange forskellige ting. Man måler også på tal for forbrugertillid. Det ser ud som om, at, øh, at det stiger. Altså, forbrugertilliden også i USA stiger lidt nu. Øh, men hvorfor er det egentlig, at amerikanerne har oplevelsen af, at økonomien øh, er dårlig stadigvæk? For det har de. Altså, CNN lavede en meningsmåling i sidste uge, øh, hvor jeg tror... 48% stadig mente, at økonomien havde, var, var, var, var værre nu end for et år siden, og 55% mener, at Joe Biden hans regering havde gjort, havde gjort øh, den amerikanske økonomi øh, værre. Hvis tingene går så godt, hvordan kan det være, at man hører den slags oplevelser her, øh, og at du oplever, at ting er så tæskedyre i USA? Men jeg kan huske, jeg var, da sidst jeg var i Miami i december 2021, omikron-begyndelsen der, hvor jeg ikke vidste, om jeg kunne komme hjem igen, der sad jeg en dag i en bar og kom til at snakke, som man gør i USA, med en af de lokale, der sad ved siden af. Og allerede på det tidspunkt kan jeg bare huske, han fortalte det, at sådan en gang om måneden steg hans kaffe nede fra Starbucks med 50 cent. Og, og det, er jo, det var før, det gik amok med prisstigningerne. Amerikanerne er ikke vant til, at ting stiger i pris. Det er sådan set en af, de har ikke haft særlig stærk lønudvikling, men til gengæld, så stiger priserne ikke særlig meget. Begrebet inflation er ikke noget, amerikanerne kender til. Det ligger jo dybt inde på underhuden hos os, ikke mindst fordi tyskerne er paniske omkring det og sørger for, at vi i Europa er meget fokuseret på det. Og det der, når amerikanerne taler om inflation, så er det egentlig talt om benzinpriser, fordi det var sådan set det, der betød noget for dem. Og man kan virkelig kunne se, at forbrugertillid, altså optimismen i husholdninger og benzinpriser, har i perioder været meget tæt forbundet. Og så får vi altså det her udbrud af, at alting bliver dyrere. Det sker jo så på bagkant af corona og nogle gigantiske hjælpepakker, både under Trump og Biden, der har pumpet penge ind i en økonomi, der slet ikke har behov for det. I øvrigt ligesom frigivelsende feriepenge herhjemme. Og det er noget af det, der gør, at der er enormt stor købekraft. Og samtidig har der været mangel på arbejdskraft mange steder, og så har vi altså haft nogle enormt høje lønninger. Og lønstigningerne er bare noget af det, der gør, at når man spørger amerikanerne om deres private økonomi, så mener ingen, der er et stort flertal af dem, mener ikke, de har fået lønstigninger det sidste år. Det passer ikke. Det har de alle sammen fået. Pensionerne er løftet med over 8 procent. Altså, alle har fået mere i posen. Men de føler ikke, at de har fået mere i posen. Kan, kan der være noget med, Thomas Berndt Henriksen, at, at, at det, altså effekten af en inflation faktisk først slår igennem bagefter? Altså, at, at følelsen af, at man, man har det dårligere økonomisk, i hvert fald var vi længere end inflationen. Jeg det gøre den klart, og vi ser det jo også i Danmark, det er jo, når vi diskuterer, hvad, hvad, hvad ting koster i Danmark, så er der også en fornemmelse af, at, at priserne er steget, og så er, de, og, og så er de blevet deroppe. Og det vil sige, at folk har en tendens til at glemme, hvordan deres underliggende lønudvikling øh, faktisk har været. Øh, men jeg synes, hvis jeg skal tage oversæt det, Ulrik siger, når man også kigger på, på data fra USA, jamen, så er det i virkeligheden, at at, at, syns, at synspunkterne om økonomien er blevet polariseret. Hvis du spørger republikanerne, så synes de, at økonomien går helt af helvede til, mens at rigtig mange demokrater synes, det går bedre. Ikke overbevisende meget bedre. Men du har faktisk en politisk polarisering omkring synet på økonomien, og dermed også på inflationen. Og det kommer vi, det kommer vi tilbage til. Men det er altså sådan, at, at det, det faktisk godt kan være rigtigt, at selvom de hvad skal man sige, økonomiske krise Øh, tegn var der i 2022, så kan det godt være et problem for Joe Biden i 2024, selvom tallene ser gode ud nu. Ja, sagtens, og, og jeg synes, det er vigtigt det her med, hvad der sker på bagsiden, at når, når, vi, når inflationen begynder at nærme sig nul, ikke, så går nogle økonomer igen i panik, for u uh, falder priserne nu. Det amerikanerne vil have, det er, at priserne falder, for de mener faktisk, at de er blevet snydt i de pristigninger, der har været. Nu skal vi til at interessere os lidt for økonomi og, og følelser, og for at sætte det i gang, så, øh, så skal vi høre, hvordan det lød på Fox News, da de her jobtal med de 353.000 blev offentliggjort øh, i fredags. Altså, det er virkelig økonomisk journalistik dækket som en, en fodboldkamp. Prøv lige at høre her all right we are just about uh, getting these numbers uh, shortly we're waiting on the jobs numbers where we're expecting 180,000 jobs created in the month of january and the unemployment rate to tick higher to 3.8 percent we are watching the revisions of course and we're also uh, looking at uh production I and got it. uh you got the numbers wow. all right let's get right to cheryl and Go this ahead, cheryl. is something 353,000 000 <laughs> non-farm jobs i had to seriously double check this guys Ja, sådan kan det også dækkes. Det er jo virkelig breaking news, det her. Øhm, Thomas Berndt Henriksen, altså, jeg troede økonomi var sådan noget med hårde fakta og, og tal og sådan noget. Men, men, men er økonomi, har det også noget med følelser at gøre? Ja, helt klart. Altså, der er jo ikke noget stærkere en stemning i økonomi, og vi behøver bare kigge på os selv. Den der fornemmelse, hvis vi nu går tilbage til 80'erne også, der har sådan lidt højere alder. Den der stemning, var i 80'erne, hvor vi havde et forbrugsboom, efter renten faldt, og vi fik en ny regering. Øh, økonomi er drevet af stemninger. Øh, det, man kan være lidt bekymret over, når man faktisk hører, hvad, hvad, hvad Ulrik siger, hvad vi hører og også, hvad andre eksperter siger, det er jo i virkeligheden, at det svæ er de svært, sådan at få en fornemmelse af, hvad stemningen reelt er. At stemningerne i virkeligheden er blevet polariseret, der er sket noget andet med stemningerne. Men men det vi har, også i USA, og det må man bare elske, amerikanerne elsker statistik. Og de kan jo få sådan en nyhed om jobtal. Den får sgu noget smæk. Og der må vi sige, sige, der er danske nyheder, selv bæringske, mere tamme. Selv når Ulrik går helt demok, så kan han altså ikke være med, når de ruller de her jobtal ud. Men det elsker amerikanerne, og de elsker statistik. Ulrik, nu har du chancen, øh, altså har jeg taget helt fejl Altså, jeg ved godt, der var nogen, der... Hvem var det, der snakkede om de hysteriske kællinger? Det var Lykketoft. Det var Lykketoft, der snakkede om de hysteriske kællinger på børsen. Men, men, men altså, er økonomi ikke sådan noget tørt og kedeligt noget? Nej, det er det jo bestemt ikke. Vores problem herhjemme, det er, at Danmarks statistik er en af de måske ringeste i den vestlige verden, hvor tallene kommer langt tid efter begivenhederne er fundet sted, og i øvrigt kommer der store revisioner efterfølgende. Det er svært at hisse op over et beskæftigelsestal, der er tre måneder gammelt, fordi der er sket en hel del i mellemtiden. Men det her, det, det der er med jobrapporten, det er, at det er den, de finansielle marked reagerer på. Fordi det er den, den amerikanske centralbank reagerer på. Vi har set renteændringer på bagkant af en jobrapport. Så det er, det er... Alle ved, at man skal kigge efter det. Og så må jeg bare sige, jeg kan huske, at jeg var en gang på... der var i, i en bank her i Danmark, hvor vi havde live på TV2 øh, fra jobrapporten. Og så var det også et af de der overraskende tal. Og hele handelsgulvet rejste sig og brølede. Ikke? Og som de sagde, det er simpelthen noget af det bedste TV, de har lavet på økonomi. Ikke? Fordi man kunne bare mærke, at det der... Det var virkelig noget, der betød noget. Så det er ikke tilfældigt, når alting står og diger? ikke, for det kan, på... de kan, de kan flytte rentemarkeder, det kan flytte aktiemarkeder. Meget markant. Thomas? Altså, der har, altså, har ulike mig i en kollektiv. Fordi jeg arbejdede også i dealingrum i 16 år. Og, og, og, og der var det også. Og stod jo på de der, når de tal kom fra USA. Jamen, det kunne Og det, der jo er, er, er vigtigt her, det er jo, de tal rummer en fortælling. Det her er ikke bare med tal, men de rummer en fortælling, en fortsættende fortælling, og så på dagen kan de altså flytte renten 10-15-20 basispoint. Det er meget. Spørgsmålet er jo så, om det med økonomi og følelser også kan bringe os et sted hen, hvor følelserne måske får så meget at overtage, så de blokerer for en sådan rationel analyse af, hvordan tingene er. Du nævnte før, at der var forskel på, hvordan demokrater og republikanere opfatter hvordan det går økonomisk i USA. Og det er der jo. Jeg har, jeg har tal her, der viser, at, og de er faktisk fra sidste uge, tror jeg, at, at jeg tror, det er 3 eller 44 procent af demokraterne, synes, at det, det går godt med økonomien i USA. Og kun 13 procent af de republikanske vælgere, synes det samme. Hvordan kan der være så stor forskel på, hvad, hvad to vælgergrupper mener om økonomien i USA, Ulrik? fordi de lever af hver sin verden, og fordi de har hver deres medier. Det der er jo det interessante faktisk, hvis man også kigger på tallene, fordi det kan de nemlig også finde ud af, det kan vi ikke hjemme. det er, hvis du kigger på, på væksten i de forskellige stater. De stater, der stemte på Trump i 2020, havde sidste år en vækst på, på 4%. De stater, der stemte på Biden, havde en vækst på 1.2%. Svingstaterne, der også stemte på Biden, altså dem, der afgør præsidentvalget, havde en vækst, der var under 1%. Det vil sige... Der er også stor forskel på, at dem, der rent faktisk har oplevet den største økonomiske fremgang, er også dem, der synes, det går værst. Det viser lidt om, hvor meget politik betyder i forhold til faktisk. Så der kan faktisk også være forskel på, hvordan forskellige grupper af amerikanere har det? Ja, men republikanerne er suverænt dem, der har haft den største økonomiske vækst. Det er dem, der har det bedst, men det er dem, som synes, det går værst. Og Thomas, hvad kan det skyldes? Altså, kan der være noget politik, der spiller ind her, at man, man simpelthen... Øh kigger på verden alt efter, at man holder med? Også på den økonomiske front? Jeg tror virkelig, og det, og det er måske virkelig det, der gør det her valg i USA så ekstremt, også urovækkende, er, at når man kigger på det her, så en ting er, at folk er uenige politisk. Det kender vi også herhjemme, og vi kan også i Danmark have sådan, at, at byerne kan gå højt mellem fløjene. Når jeg kigger op på USA, så det, der egentlig sådan gør mig bekymret, er, at de stemmer, der da vi var yngre og startede vores karriere, der var der nogle meget markante stemmer i den økonomiske debat i USA, altså den amerikanske finanssystem, ikke mindst Federal Reserve under Folker og Greenspan, hvor der var, hvor man kan sige at den her fortælling om økonomien, som vi prøver tiden hele tiden at etablere, der var der nogle, der var autoritative stemmer. Det vi ser sådan, universelt er, at tilliden til Federal Reserve er dykket markant. Der var et lille spike under coronakrisen. Vi ser tilliden til den føderale regering. At dykket, vi ser en polarisering, hvor partierne har rykket sig ud. Så det, jeg må sige, hvis jeg skal være bekymret, det er, hvem er det egentlig i USA, der går ud og kan være en modstemme, eller den stemme, der autoritativt fortæller, jamen det her, det er faktisk sådan, verden den er. Så det er ikke kun på den juridiske front, og i forhold til domstole, og så videre, at der er en synkende tillid til institutionerne i USA? Nej, altså, og det er jo rystende at se, at, at når man går tilbage i 58, hvis man tager kuren, der var der... Uh, der var der en massiv tillid til den føderale regering. På Federal Service, det høje, det er bare faldet, og de ligger. Uh. Og det, der er det sjove ved, ved, det, ved Fox reaktionen, Fox News-reaktionen på, øh, på jobrapporten, det er jo sådan set, at resten af programmet skal gå med at bortforklare. Øh, netop skal forklare, hvorfor Biden overhovedet ikke har ansvar, og, og, og overhovedet ikke... Øh, skal ruses for, at det går godt i amerikansk økonomi, selvom det rent faktisk er rigtig meget at gøre med den industripolitik, som USA har ført, også mod Europa de senere år. Nu skal vi uh, her til sidst i programmet snakke lidt om, hvad kan det her så komme til at betyde sådan helt konkret for den uh, præsidentvalgkampagne, vi står overfor, for, hvor Alting jo tyder på, at det bliver en gentagelse af 2020 med Donald Trump mod Joe Biden. Øh, hvis, vi, hvis vi er enige om, at økonomi kan afgøre amerikanske præsidentvalg, så, øh, så kan vi jo godt tillade os lige at kigge lidt tilbage og sige, det er jo i hvert fald, øh, hvis det sker i 2024, ikke første gang det sker. Og nu skal vi høre et, et rigtig gammelt klip fra 1932 fra Franklin D. Roosevelt's indsættelsestale. So first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself, nameless, unreasoning, unjustified terror which paralyzes needed efforts to convert retreat into advance. In every dark hour of our national life, a leadership of frankness and of vigor has met with that understanding and support of the people themselves, which is essential to victory. And I am convinced, that you will again give that support to leadership in these critical days. Ja, Ulrich B. Hvad var det for en situation, USA stod i her i 1932, hvor hvorfor vandt Roosevelt det var jo. det var jo øh, det var en depression, som jo at hele 30'erne og først sluttede med 2. verdenskrig, og den oprustning, der fandt sted i løbet af 2. verdenskrig, det havde ikke så meget. Man prøvede en masse politik, der ikke virkede. Men det, man egentlig stod over for, det er jo på det her tidspunkt, at USA er 1.500 år gammel, og har jo altid været borget af tanken og ideen om, helt grundlæggende, at i morgen bliver bedre end i går. Og det var det, der led et grundstød, da vi kom til depressionen, fordi ligegyldigt hvad man gjorde, så så det ud som om i morgen blev værre, end det var i går. Og så røg den siddende præsident Huber på det. Altså ved arbejdsløshed på over 40 procent og, og folk, der lå i gaderne. Ikke? Det var også derfor, vi fik de store velfærdsprogrammer i, i USA og i øvrigt jo også herhjemme. Det startede jo simpelthen, fordi folk døde af sult. Thomas, hvor almindeligt er det, at det er økonomien, der er det afgørende spørgsmål i amerikanske præsidentvalg? Jeg økonomien er altid afgørende, fordi det er grundlæggende fortællingen også om amerikanerne selv. Og hvis ikke du viser lederskab på, på økonomien, så, så har du ikke nogen fortælling. Og hvis jeg går tilbage til, jeg sige, min ungdomspræsident Ronald Reagan, og, og, og man behøver ikke at være enig eller uenig, men Reagan kom ind med økonomisk lederskab og en vision for USA. Uh, vi så, og det, han er måske den tydeligste præsident uh, der. God aften. I'm speaking to you tonight to give you a report on the state of our nation's economy. I regret to say that we're in the worst economic mess since the Great Depression. Så hvis jeg siger en anden præsident, jeg synes der er værd at fremhæve er Obama kom ind under finanskrisen og skulle rydde op. Good afternoon everybody. I just finished a meeting with my economic team about the current state of our economy and some of the additional steps that we should take to move forward. Men, men man, må, man kunne måske sige om Obama, at han manglede den der store fortælling. Og nu har man altså to præsidenter, som kan dø i hjembedet, så gamle er de jo i virkeligheden. Og, og det vil sige, at hvad er det egentlig, den store fortælling er om USA, at finde en samlet fortælling, som amerikanerne forstår. Og lige nu må man sige, at det ser ekstremt svært ud med det billede og den polarisering, både af den økonomiske fortælling, men også af den politiske fortælling. Hvad hælder du mest til, at... Økonomien, sådan som den står i USA nu, kommer til at hjælpe Biden eller hjælpe Trump? Man skal forstå, at hele den økonomiske politik, også med de store industriparker, klima, infrastruktur til højteknologi, timingmæssigt er fuldstændig designet efter at maksimere medvinden på cykelstien her ind i forsommeren af 2024. Og det ser rigtig meget ud til at lykkes. Renten kommer også til at blive sådan en lille smule ned, men ikke så meget. Så alt tegner på, at økonomien lige nu vil give massiv medvind til Biden. Men er der ikke noget med, Thomas Berndt Henriksen, at øh, det er også lidt måske lige i USA, ligesom det er herhjemme, at vælgerne sin helt grundlæggende måske har større tiltro til, at republikanerne kan varetage den økonomiske politik, ligesom man måske herhjemme har tiltro til, at de borgerlige kan varetage den økonomiske politik og venstrefløjen, øh, velfærdspolitikken? Jamen, der er jo klart en bias. Men jeg tror især problemet for, øh, i USA er jo, at, at Trump i virkeligheden jo ikke er stærk i, så stærk i sin økonomiske fortælling. Han har en masse påstande om sin økonomiske fortælling. Men, men det er jo der, hvor jeg synes, Ulrichs Pointen er meget stærk, og det er, at det Biden har gjort, er, at hans økonomiske program, altså han har et, et økonomisk program omkring at prøve at genskabe og, og skabe den her grønne omstilling i USA. Men så har du skatten, og, og, og der må vi sige, at en af de ting, som, som undrer mig, og som jeg ikke har noget godt svar på, og som virkelig undrer mig, det er jo den her fortælling om, at USA bliver ved på de evige underskud på begge balancer. Og den fortælling er fuldstændig væk, øh, i, og har længe været. Det, det er slet ikke noget, vi taler om overhovedet, og det kan der være gode forklaringer på, men der er jo selvfølgelig nogle underliggende ting i amerikansk økonomi, som ikke er ret sunde. Lad os lige her til allersidst lige høre Joe Biden, på et pressemøde øh, karakteriser hvordan han opfatter Trump's udlægning af hvor, hvor USA economisk står nu. And now my predecessors like to say America is a failing nation. In my face, bless me, father for his sin. I mean come on. A failing nation. And by the way, did you hear he wants to see the stock market crash. Because he does not want now. We're doing well. He acknowledged it. By that, we're doing pretty damn well economically and we're getting better. He wants to see the stock market crash. You know why? He doesn't want to be the next Herbert Hoover. As I told him, he's already Hoover. He's the only president to be president for four years and lose jobs, not gain any jobs. Come on, man. You know, some of the things he said, well, I don't get started. But look. Han ved ikke, hvad han taler om, siger Joe Biden. Er han ikke også lidt ude på en galej her, Ulrik Bige? Fordi er det ikke sådan, at de fleste amerikanere faktisk husker tilbage på Trump-årene som nogle gode år rent økonomisk. Ja, altså, det er en grundregel i amerikansk økonomi, at du tager æren for alt, der er sket fra den dag, du er blevet sat ind, og skyder alt på dine forgængere ved, hvad der er gået galt. Det gør de alle sammen. Øhm, men jo... Og det er jo en af de ting, som er vigtig med Trumps fortælling. For det første, når vi taler om den økonomiske fortælling, i 2016, der talte Clinton om globalisering og alt muligt, hvor Trump han talte om handelskrig med Kina, og at middelklassejob og industrijob var forsvundet. Det var det, amerikanerne oplevede. Det kom i de kommende år. Vi fik faktisk en rigtig meget økonomisk vækst ud i de områder, der stemte på Trump, hvor de, under Obama var det meget de store byer, forstederne, demokraterne, øh, som havde fået gevinsten. Og derfor er der rigtig mange amerikanere, der i 2020 stemte på Trump, for de havde faktisk fået det bedre, indtil alt det der kinesiske virus ramte dem. Thomas, øh, ser du også sådan på det, altså at, at, at, at det var coronaen, der på mange måder var sådan en, en, en skillelinje, jeg tror, corona var en, var en skilling, og så alligevel ikke, fordi jeg tror, alle oplevede også, at præsidentperioden under Trump jo altså var øh, kaotisk og var i mange retninger. Han håndterede ikke den der sundhedskrise. Så den tror jeg faktisk blev vundet på en bredere politisk dagsorden, end bare økonomien. Og det, der er jo så spørgsmål, det er jo hvor vigtig økonomien så faktisk kommer til. At hvilken rolle økonomien spiller. Jeg tror som ikke generelt, at den jo favoriserer Joe Biden. Men vi må også bare sige, at i et samfund, der er så polariseret som det amerikanske, må man jo også lede efter, hvad er det for en x-faktor, der er i den her Velkamp. Hvad er det for en fortælling om USA, som man ender med at tro på hos de to øh, kompetenter? Og, og der må man sige, at det er virkelig et, et USA, som dybt langt nede, øh, jo altså har en anden fortælling om, hvordan landet ser ud, om du er demokrat eller republikaner. Vi må se, om det er den ene eller den anden fortælling, der til syvende og sidste vinder til november. Tak til Thomas Bernd Hendriksen og tak til Ullaq Bege for at sætte os ind i amerikansk økonomi og dens betydning. Tak for den her uges udgave af Toms Salon.